Med krigiska ögonbryn, men är allt karriärisk. Det är självklart att revin, som speglar tidens ansikte, nu även gör honor. Och stramt i vakt för våldet, jag råda inte för att jag är ett bedårande barn av min tid. Jag är alltså utklädd till så kallad strid Ett järnkors med H.J. Jag uppbär som försvar för min esprit i forna dar Och för det lilla som är kvar Min tunga var fordom mot salt och perfid Den var ett dårande barn av sin tid Nu känns den i en kola karamell den gör allt jämst men har liksom fått 38 års modell. Vi hyllade prins Bertil när han spelade pappas roll som talare och till på utländs tung och mål. Varenda svensk förvånades och pressen slog alarm. Tänk en av våra kronprinssöner äger charm Han är ett bedårande barn av sin tid Sa ett ström som stod hela tiden bredvid Den nya prins Charming, hans mejla som försvar För kolonien Delavar och för den lilla som är kvar Var amerikanska sa nej så nice och Han är ett bedårande barn av sin tid Hans engelska uttal, det var så värre Joel well. Som på gossen satt i en doktorshatt 38 -års modell Den komfortabla svensken, han flyttar minst varje år Han är en vandermännsken, från höst sin han går Varenda månad mejlar, sig och små snöig Står ut på marken, då står även svensson upp Bedorande barn av sin tid, han låter sig långa av varje kupid. Hans frånskilda rykbon får varna som försvar för boet, skänkt av mor och far, och för det lilla som är kvar. En som gör växlar på tre månars frid, han är ett bedorande barn av sin tid, och våren där bor i, han är i glad och säll. Med en ny i en Chevrolet, 38 modell. I slutet av oktober har Kaljärad premiär på Folkan i Stockholm. Revyn Höstmanöver är en riktig lyxrevy för revikungen Firar 20-årsjubileum som revyförfattare. Oron i Europa speglas förstås i Kaljärads texter. Bland annat i Jag ett bedårande barn av min tid med musik av Schultz-Sylväng. I det tyska riket blir judarnas situation allt svårare identitetskort för judar införs judiska läkare och advokater förbjuds att arbeta När en ung polsk jude den 9 november skjuter ihjäl en tysk ambassadtjänsteman i Paris utlöser det en natt med skövling av judisk egendom i hela Tyskland. Synagogor förstörs, butiker vandaliseras och plundras, judar arresteras och misshandlas av nazistiska ligor. Allt krossat glas på gatorna ger upphov till namnet Kristallnatten. Den tyska polisen ser bara på, förövarna går fria, men judarna tvingas betala ett kollektivt skadestånd på en miljard mark för förstörelsen och för mordet på ambassadtjänstemannen. Efter Kristallnatten blir judeförföljelserna i Tyskland allt mer intensiva. I Stockholm hålls i november ett stort protestmöte mot de tyska judeförföljelserna.